Дейност и почивка Беседа, изнесена на 24 август 1928 година в София, пред младежки окултен клас, 8 година, от тамчето възможни неща. Размишление Дейността и почивката са две състояния, през които човек неизбежно минава. Като работи известно време, той трябва да почива. Като си почине, пак започва да работи. Ако разумно и на място почива, работата му е приятна и дава добри резултати. Ако не почива разумно и на време, тя не е приятна и не дава добри плодове. За това е казано: работи умерено и почива и на време. Когато почива повече, отколкото трябва, човек става ленив. Когато работи правилно става прилежен. Значи неправилно приложената почивка се превръща в леност, а правилно проявената дейност се превръща в прилежание. Леност и прилежание са брат и сестра от двама различни бащи и от две различни майки. Както дейността и прилежанието вървят заедно, така леността и удоволствието всякога вървят заедно. Каквато е връзката между първите две, такава е връзката и между последните две. Ленивият обича да се удоволства, а прилежният да работи. Дейност и работоспособност са две аналогични състояния, през които минава човешката душа. Леността изключва всякаква култура. Ленивият може да се нарече цивилизован, но не и културен човек. Ленивите слабите не правят усилия за развитието си и казват, че еволюцията, като естествен процес на развитието, ще повдигне и тях. Ленивият не обича да се движи, да сменя мястото си, затова търси удобства в живота и очаква всичко от слугите си. Той е заобиколен от звънци и щамдранне, за да извика този или слуга, желанието му се изпълнява по магически начин. Ленивият обича да мечтае, да се пренася в области, каквито приказките да рисуват. Леността е състояние, което съществува и в трите свята във физическия, в духовния и в умствения. Противоречията, които съществуват в човешкия живот, се дължат на леността, на ленивите състояния на човека, които понякога обхващат ума и сърцето му и препятстват неговите благородни стремежи. Който търси лесния път, Постоянно пита защо работите стават по този, а не по друг начин. Такъв човек е ленив. Една българска поговорка казва: Накарайте ленивия на работа да ви научи на ум. Значи, ленивите хора са умни. Леността се придружава от едно отрицателно качество отлагане. Ако трябва да плаща нещо, ленивият отлага плащането за благоприятни времена. Ако трябва да свърши някаква работа, отлага я. Ако трябва да се моли, да учи, отлага. Ако е дошъл часът на умиране, пак отлага. На каквато и работа да го сложите, все ще намери начин да я отложи или ще поиска време да помисли да приеме ли тази работа или да се откаже от нея. Ленивият не бърза, той гледа през очите на вечността. Няма висок идеал, няма определени идеи. Понеже се стреми към вътрешно спокойствие, избягва тревогите. Линивият се оглежда често в огледалото. Страхува се, да не се явят бръчки на лицето му. След това пипа кожата на ръцете си, да не са огробели. Той обича да има мека кожа, главно меки ръце. Сега аз не говоря за зелеността, която произлиза от обстановката на къщата, но за она зеленост, която проистича от инертната материя в човека. Понякога богатството прави човек ленив, но тази леност е времена. Синът на богатия човек често е ленив, научи, защото разчита на богатството на своя баща. Понякога леността става причина за лъжата. Ето защо, когато поеме истинския път в живота, човек трябва да се пази от леността и от лъжата. Леността е тихо течение в природата. Но попаднали в него, човек се натъква на големи противоречия и започва да търси щастието там, където не може да го постигне. Леността не води към щастие, а към разрушение. Кое е противоположното качество на леността? Прилежанието. Чрез прилежание човек развива добродетелите си. Прилежанието се явява като спасително средство срещу леността. Може ли всеки да бъде прилежен? Може. Прилежанието е качество на човешката душа, което тя е наследила от Духа. Казва се за Духа, че неуморен е в своята дейност, че постоянно работи. Само чрез прилежанието човек започва нови работи и завършва започнатите. Прилежният ученик всякога учи уроците си за деня. Прилежният работник свършва започнатата работа, прилежният богомолец прави молитвата си на време, и заобщо прилежният човек върши работите си на време и никога не отлага. Отличително качество на прилежният човек е и това, че той всякога започва с малки величини и постепенно върви към по-големи. Започна ли една работа, малка или голяма, той я свършва до край. При великите и грандиозни работи взимат участие различни подбудителни причини, но не и прилежанието. Богатството е родило леността, а сиромашията – прилежанието. Прилежният разбира смисъла на живота. Той учи, работи и знае, защо го прави, а ленивият прекарва в безделие и не знае, защо не му се работи. С... Кога се ражда леността и кога прилежанието? Леността се явява на сцената на живота, когато хората изгубят своите първични идеали, когато изгубят посоката на своя вътрешен живот. В този смисъл леността се определя като резултат от изгубването на нещо ценно. Когато човек намери своя път, т.е. посоката на своя вътрешен живот, явява се прилежанието. Значи, прилежанието е показател на истинския път в живота. Докато човек прилежава в работите си, ще знаете, че той е намерил истинския път. Ленив ли е? Ще знаете, че той е извън този път. За него животът няма цел и смисъл, това желанията и мислите му са разхвърлени и неправилни. Чувате някой да казва, че не иска да учи, не иска да стане учен философ, поет, музикант. Не иска да бъде знатен човек. Подкрепа на своите думи, цитира стихова от Евангелието, където се казва, че знанието и придобивките са тежест на духа. Той продължава да убеждава себе си, както и своите ближни, че човек трябва да живее спокойно, без тревоги, да знае защо е живял. Коя е подбудителната причина, която кара човека да мисли по този начин? Леността. Само ленивият отрича знанието. Само ленивият избягва и отрича страданията, той си налага привидно вътрешно спокойствие, но то не проистича от онази дълбока философска мисъл, която внася самообладание, а за да избегне страданията. Нозина смесват леността с почивката, но това са две различни състояния. Почивката е естествено състояние, при което човек променя положението си, с цел да възстанови изразходваните си енергии, да обнови организма си. След почивката той се усеща доволен и готов за работа. Леността произвежда известна разпуснатост на организма. При нея състоянието на човека е едно и също през целия ден. Няма по-опасна болест за младите от леността. Ленивият не може да реализира своите идеи. Лиността не внася потик, импулс човека, но спира развитието му. Каквото и благородно желание да се яви в него, щом дойдеността, той всичко отлага и казва. Няма защо да бързам толкова за тази работа. Не е дошло още времето и когато дойде, тогава ще я реализирам. За да изтъкнат резултатите от положителните и отрицателните качества на човека, Хората са писали и продължават да пишат басни и поговорки с нарвоучителни заключения. Например, в басните «Шторец и мравка», «Шторецът символизира леността, а мравката – прилежанието и трудолюбието». Във всъщност заключението не е абсолютно истинно. «Шторецът не е ленив, нито мравката е символ на истинско прилежание и трудолюбие. Мравката е наистина активна, дейна, но чувството, което е заставя... Да се проявява по този начин не е прилежанието, а с Шторецът е безгрижен. Със своите песни той е предвестник на нова култура. Между Штореца и Зайка има известна прилика. Задните крака на Штореца са дълги като на Зайка, затова той лесно скача. От психологическо гледище, за да свърши една работа, човек трябва да има разположението на Штореца. В това отношение Шторецът прилича научен, който разбира живота по свой начин и го използва според своите възможности. Мравките пък символизират старата култура, която е изгубила направлението си в живота. Те показват отклонението на тази култура от правия път. Като проследим живота на мравките, виждаме причините за това да спре развитието на една култура в органическия свят. Ако търсите отрицателните, т.е. лошите страни на дадена култура, ще ги намерите в живота на мравките. Между тях има ред и дисциплина, дисциплина на насилие и жестокост. Мравките са същества на край материализъм и в тях отсъства всякакъв идеализъм. Когато младият човек казва, че трябва да се работи на младини, за да се почива на старини, тази философия има отношение към културата на мравките. Като са се ръководили от принципа, че трябва да се работи на младини, за да се почива на старини, хората са създали леността. Под понятието почивка почивката разбират едно успокоително състояние, в което човек само си почива и се удоволства. Върху този принцип са съградени някои религиозни разбирания. Турците, например, си представят рая като блаженство. Пред тях стои цяла планина от пилав, полят с масло. Те държат наргилев устата си и лъжица в ръка, и от време на време си пушат и ядат пилав. Това състояние продължава цяла вечност, и според тях това е животът на вечно щастие и блаженство. Много от съвременните хора си представят живота по същия начин и си казват. Нищо не желая, освен да има пред мен планина от пилав, и аз да седя с лъжица в ръка пред нея, да бъркам в пилафа, да си хапвам... И за нищо да не мисли, да не се безпокоя. В това се крие смисълът на живота. Според мен това е кривото турско разбиране за рая и за блаженството. Това е изопъченият живот без мъчноти и страдания. Такъв живот съществува само в главите на онези, които търсят лесен път, но не и на разумните хора, които се справят с мъчнотиите и страданията какви идеи могат да се родят при такава култура, при такава цивилизация или при такова разбиране на живота. Днес младите се възпитават по един начин, възрастните по друг, но в края на краищата, като се натъкнат на мъчноти и противоречия, и едните и другите се запитват, защо светът е създаден така. Мислите ли, че Бог, който е създал света, и е мислил с как и по какъв най-добър начин да го създаде, ще внесе толкова мъчнотии, противоречия и страдания, които да ви спъват. Мислите ли, че онзи, който е създал цялата Вселена, не е взел под внимание най-добрите методи за развитието на всички живи същества? Мислите ли, че той не е предвидил всички условия за и против общото развитие на живота? Всичко това е предвидено още преди създаването и проявяването на живота. И ако днес в живота на хората изпъкват известни противоречия, те не са Божие дело, но сенки, които се явяват в съзнанието на недоразвитите още същества. Тези сенки се дължат на ниши съзнания грешка, съзнания които проникват в съзнанието на хората и по този начин помрачават тяхната първоначална светлина. Сам по себе си животът, както е бил първоначално в съзнанието на Бога, е проявен вън от неговото съзнание. Той е идеален, възвишен и съвършен, и ако човек вложи в живота си абсолютна вяра, че всичко, което Бог е създал, е добро и съвършено, той ще се домогне до истинския, до дълбокия смисъл на нещата, вложен в целокупния живот. Само така ще разбере предназначението на привидните противоречия. Само така той ще разбере, защо идват мъчнотиите и страданията в живота. И тъй, за да придобие дълбоко разбиране за живота, Човек трябва да схване всички скрити методи, чрез които леността пуска пипалата си и го обхваща. Като ги открие, той може да и се противопоставя, защото леността е съзнателна сила, която се домогва до човека, за да противодейства на развитието му. Когато силите на човека се уравновесят, т.е. дойдат до границата на безразличието, тогава се явява леността. Бездействието. Такова състояние настъпва, когато се борят два майонаци с равни сили и те се борят известно време, докато най-после борбата се прекрати без победител и победен. Тази борба е безпредметна, защото е лишена от движение и затова казваме, че смисълът на живота е във вечното движение, а не във вечната борба. Когато в човека настъпи състояние на бездействие, на помощ му идва прилежанието — то е сила, импулс, подтик на човешкия дух, който постоянно потиква ту една, ту друга сила или способност в човека към дейност и го държи в постоянно съзнателно движение, наречено работа. Ето защо. Прилежанието трябва да влиза като основен елемент във всеки акт, във всяка мисъл, във всяко чувство. Прилежанието се отличава по това, че предвъзмогва всички мъчноти в живота, а леността отстъпва и при най-малките спънки. За да не се загнести леността в ума, в сърцето или в волята на човека и да се предаде като болезнено състояние на душата му, той не трябва да отстъпва пред никакви мъчнотии в живота си. Всяка мъчнотия, колкото и да е малка, представлява етап, през който човек трябва да мине и да замине, без да се спира дълго време там. Всяка мъчнотия е преграда, на която има поне един отвор, през който може да се излезе навън. Мъчнотиите са формули, подобни на тези, с които си служи математиката. Ако знаеш формулите, ще решиш правилно задачите. Следователно, ако решавате правилно мъчнотиите си, ще решавате правилно и задачите на своя живот. Като се говори за леността и прилежанието, трябва да слушате и да разбирате добре, за да не изпадате в противоречия. Понякога ленивият си мисли, че е божество, за което всички трябва да работят. Той счита себе си за център на вселената и мисли, че ако работи или съмръдно от мястото си, редът и порядъкът в света ще се наруши. В известен случай ленивият заема положението на философ или учен, който мисли, че само той има право да учи хората, как да работят и да живеят. Ако някой се усмели да му даде някакъв съвет, той казва. Аз свърших моята работа. Свърших с учението и с молитвата. Разбрах какво нещо е любовта. Сега не ми остава нищо друго, освен да седя неподвижно на едно място, като точка в вселената, около която всички останали точки да се движат и да работят. Този човек може да държи лекции на хората върху прилежанието, без той сам да го прилага. Той търси охолния живот и удоволствията. Говори меко, тихо и спокойно, като философ. С никого не се кара, външно е благ и спокоен, усмихва се наляво и надясно. Ако някой му противоречи и не иска да свърши работата, която му възлага, той вади няколко монети от кисията си, дава му ги и казва «Искаш ли да станеш прилежен, направи това, което те съветвам и на мен застави да губя спокойствието си. Ако аз наруша спокойствието си, ти ще изгубиш живота си». Защото ще станеш причина да се измени равновесието във вселената. Изпълните ли желанието на ленивия, той казва за вас. Ето един бодала, който не разбира смисъла на живота. Ленивият обича да дава съвети на хората. На един казва иди да купаеш лозато, на друг иди да уреш на нивата, на трети чети очи да не останеш сляп. Той само седи, излежава се, подсмихва се на слабостите на хората. Някой наричат ленивия вътрешен аристократ, понеже той се движи бавно, с достоинство и съзнание за себе си, като си дава вид, че всичко разбира. От кога води началото силеността? Още от времето на първия човек. Като останал без работа, той пожелал да надхитри природата, да и се наложи. Разумната природа не обича лъжите, не обича бездействието, не обича да се престъпват нейните закони. Дълго време тя мълчала и наблюдавала човека, докъде ще отиде в своето безумие. Като видяла, че тази работа няма да се оправи сама, започнала всеки ден да слага на гърба на човека по една прашинка. Понеже се подал на леността, Човекът не изтърсвал сам прах от гърба си, очаквал да дойде някой отвън да го изчисти. Дълго време чакал, но никой не дошъл да му помогне, докато на гърба му се събрал толкова прах, че започнал да прониква в съзнанието му, и в резултат на това животът му започнал да се изопачава, да губи смисъла си. Той не разбрал, че причината за помрачаването на съзнанието му е в самия него. Натрупването на човешкото съзнание с прах, го е довело до крайно затластяване на организма, при което той огробял, обезобразил се и изгубил своята красота. Човек се чудил на положението, в което е изпаднал и си казвал, какво стана с мен, че се измених толкова, има нещо безсмислено в живота. Ден след ден се отпускал, докато се офармил като ленив и се подал на бездействието. Много от страданията и безпокойствата на съвременните хора се дължат главно на бездействието. Човек може да прояви лиността във всяко отношение, в учене, в придобиване на добродетели, в работата си и тъй нататък. Леността като качество на човешкото естество се прояви и в Соломон. След като придоби големи знания и мъдрост, леността постави кръчето си и в неговия ум. И накрая той каза, суета на суетите. Всичко е суета. Многото знание е тежест на духа. След тази философия Суломан се предаде на ядене и пиене. Той потърси причината леността в себе си, но не можа да я намери. И тъй правилният и естествен път в живота е пътят на прилежанието. Докато той е заседнал дълбоко в човешката душа, човек върви в правия път на живота, в който всички сили и способности се развиват правилно. Прилежният е всякога радостен. Като се връща от работа, той е тих и спокоен, доволен от себе си, че е свършил нещо. Той има свой актив и пасив. Няма по-голямо благо за човека от това да стане прилежен. Каже ли някой, че скърби за своите непостигнати желания, това показва, че е бил ленив. Само ленивият мисли, че не може да постигне желанията си и не прави никакви усилия. Недоволството е състояние, което следва леността. Те вървят заедно. С други думи казано, леността е майка на недоволството, Затова ленивият изпитва вътрешно недоволство от себе си. Изучавайте качествата на леността и на прилежанието. Изучавайте ги от психологическа гледна точка, за да разберете външната страна на новия живот, който искате да придобиете. Прилежанието показва на човека методите и законите, с които може да работи. Леността пък го отклонява от правия път. До известна възраст някои деца са активни и прилежни, но след това... Тръгват по пътя на леността и изгубват смисъла на своя живот. Помнете, леността е майка на злато, а прилежанието майка на добрато. Това е вътрешно психологическо различие между злато и добрато, тъй, щото ако ви питат как и откъде се е родило злато, ще знаете, че леността е негова майка. Леността е цивилизация, която е родила злато. Злото има свой ефект в света, защото често произвежда избухвания, експлозии в човека. Едно е утешително — силата на злото не е постоянна. В злото действа устенът. Вълът върши работа, като оре на нивата, защото устенът го побутва от време на време. Конят препуска служи на господаря си, защото къмшикът играе върху гърба му. Нито волът, нито конят работят по своя воля. Остенът и къмшикът са причина за тяхната дейност. Следователно, ако човек има в себе си стимул, подобен на остен или на къмшик, който го заставя да работи и да върви напред, това не е правилна дейност. Така и ленивият работи. Когато искат да накарат ленивия да работи, на сила ще го заставят, но това не е доброволен акт. Силите на ленивия са пасивни. Той си казва, кой ще се мъчи, кой ще прави усилия на мозъка си да възприема това или онова знание. Няма защо да се мъча, Бог не е създал човека за мъчение. Като излезе на слънце, ленивият пограе малко гърба си, после влезе в стаята на сянка и си почива. Каже ли някой, че не иска да учи, да се моли, да работи? Причината за това се крие в лиността. Ако те заставят на сила да се молиш и да учиш, това не е истинска молитва, нито учене с любов. Ако те заставят на сила да правиш добро, това не е истинско добро. Истинското добро подразбира естествен, здравославен акт на човешката душа. То се върши по закона на прилежанието. Като знаете това, дръжте се за прилежанието, а избягвайте леността. Дойдете ли до някоя спънка в живота си, отхвърлете абсолютно леността от себе си и прилагайте прилежанието. То разрешава противоречията в живота. Разрешава въпроса за съществуването на злото. Ако леността ви посети, не и се сърдете. Слушайте я само, какво ще ви говори, тя ще ви разкаже, какъв е происходът ти, откъде е дошла, как се е загнести в човека и тъй нататък. Интересна е историята й. Леността е жива сила, която разполага с такива тънки приеми и методи, че ако не знаете как да постъпвате с нея, ще се метне на гърба ви и ще ви накара цял живот да я носите. Не е лесно да се освободиш от леността. Тя може да се вмъкне в ума и на най-добрия и любим ваш приятел, в когото имате доверие и да ви изкара от правия път на живота. Представете си, че ви посети най-добрият ви приятел, когато не сте виждали цели 20 години, а тък му тогава трябва да правите молитвата си. Като види, че се готвите за молитва, приятелят ви казва – Остави сега това, толкова време не сме се виждали. Ако отложите молитвата си и се подадете на съвета на приятеля си, вие влизате в закона на налеността, но ако приятелят ви върви по закона на прилежанието, трябва и той да се помоли заедно с вас, а след това да разговаряте. Молитвата е свещен акт, който всеки човек трябва да, бъ, да върши по всяко време и неотложно. Как ще направи молитвата си, това зависи от стъпента на неговото развитие. Какво прави човек, когато се събуди? Първо отваря очите си, после вдига ръцете си нагоре и става. В духовния смисъл на думата отварянето на очите означава пробуждането на човешката душа. Отварянето на очите представлява същевременно молитва. Кой отваря очите си рано сутрин? Прилежният човек, той се отличава с будност на създанието, за него всяко отваряне на очите е молитва. Да се молиш, значи да отвориш очите си, да гледаш красивия Божи свят и да вървиш напред, да свършиш малката работа, която ти е дадена през деня. Който седи на едно място и постоянно чете молитви е ленив човек. В край на краищата той свършва зле, разочарава се в Бога. След като се моли с години, той се запитва, защо Господ не задоволи нуждите ми, не вижда ли, че ми трябват пари, слуги, които да ми помагат. чуди се, как Господ не обръща внимание на такова божество, като него. Бог не се спира върху отрицателните качества на човека и не ги задоволява. На какво се дължат отрицателните черти на човешкия характер? На леността. Отрицателните сили в човека помрачават съзнанието му и той изгубва смисъла на живота си. Това значи да затвори очите си преждевременно. Кога човек затваря очите си? Само когато спи. Който не спи, а затваря очите си, той е ленив. Ако прилежният не спи, очите му са всякога отворени. Сега ние разглеждаме вътрешната същина на леността и на прилежанието, а не така, както се разбират в живота. Почивката не е състояние на леност, а състояние, в което умът взима активно участие. Човек трябва да знае причините, които пораждат неговите действия, когато почива и когато работи, когато се моли, когато учи и когато мисли. Само така ще мисли правилно. Ще каже някой, че животът няма смисъл. Как е възможно Бог, Създателят на света, който осмислил всичко, да е създал безсмислен живот? Това е философията на лениви, от която трябва да се пазите. Който се стреми към нов живот и нови разбирания, трябва да бъде благоугоден на Бога. Това значи да бъде способен човек. Прилежният ученик е способен, а способният даровит. Даровитият ученик е любим на учителя си и на Бога. Бог се занимава с прилежния ученик, а ленивия предоставя на природата тя да се занимава с него. Какво прави природата с ленивия? Колкото пъти мина край него, все ще остави по една прашинка на гърба му. След това Бог минава край него и като го види потънал в прах казва, това дете жъне последствията на своята леност, но ще научи урока си. Кога ще научи урока си? когато влезе в духовния свят и започне да се занимава с духовни работи. Като се говори на хората за духовни работи, мълци се интересуват от тях. Защо? По две причини. Или не са готови да ги възприемат, или този, който говори за тях, не ги засяга по същество. Материалният и духовният свят има своите добри страни и представляват интерес за хората. И в двата свята има нещо реално, неизменно, което улеснява изучаването им. Тази реалност представлява вътрешна връзка между всички прояви в живота. В това отношение прилежният се солидаризира с дейността на разумните същества от всички светове и работи заедно с тях. Ленивият обаче е краен индивидуалист. Той се отделя от съществата на другите светове, живее само на физическия свят, като се ръководи главно от своята личност. Животът на личността, обаче, не представлява идеен живот. Чрез леността човек дохожда до криво разбиране на живота, а това го отклонява от правия път на онази естествена дейност, необходима за всяка душа. И тъй. Дръжте в ума си двете идеи. За прилежанието и леността. Стремете се към първата, а се пазете от втората. Младите трябва да се пазят от леността, за да не устареят преждевременно. Старите трябва да прилагат прилежанието, за да се подмладят. Младостта е външен израз на прилежанието, а старостта е външен израз на леността. Добродетелите се развиват в закона на прилежанието, а слабостите и пороците в закона на леността. Младия трябва да прилага закона на прилежанието и да се ползва от най-малките блага, които Бог му е дал за разрешаване на задачите в неговия живот. ли в сърцето на младия, леността започва да го съветва да не обича всички хора, да не се отвари за любовта, да обича само себе си. Да обичаш само себе си, това значи да усъкатиш сърцето си. Онзи, си, който не може да обича други хора освен себе си, е сложил пред очите си преграда с тесен отвор и от време на време поглежда през него широкия свят, но какво ще види през този отвор? Само онова, което е пред очите му. А то не дава представа за обширния свят, който Бог е създал. При това положение естествено е човек да обича само себе си. Като виждаш един човек през тесен отвор, естествено е да обичаш само него. Покажи ми, как както обичам всички хора. Това става моментално. Махам преградата пред очите ти и веднага виждаш всичко около себе си. Леността слага такива прегради пред очите на хората и ги води в задънени улици. Те поглеждат на една, на друга страна и се питат, как може да мина кола по този път. Този път не е за кола. Тогава нека дойдат хора да прокарат нов път. Ти върви по пътя, който Бог отдавна е начертал, и не чакай да дойдат хора да прокарат нов. Днес млади и стари, учни и прости критикуват Бога, намират, че светът не е създаден както трябва, друго яче трябвало да се създаде. Хора, които мислят и философстват по този начин, вървят по закона на леността. Това е анормално състояние за човечеството, защото така хората слизат от стъпалото на културата и влизат в областта на цивилизацията. Една стъпка по-надолу. Човешкият идеализъм роди културата. Културата роди цивилизацията, а цивилизацията, диващината, регреса, опадъка на човечеството. Какво дойде след това, хората започнаха да се избиват едни-други, като донесоха войните. Разрушенията и нещастията. Това са последствията на леността, които не могат да се нарекат еволюция, а израждане на човечеството. Еволюцията е закон за изправяне на погрешките. Да еволюираш, това значи да вървиш в пътя на прилежанието. Еволюцията включва усилията на човечеството да влезе в закона на прилежанието, т.е. в правилните прояви на човешката дейност. Каква е задачата на съвременното човечество? Да се върне към първичния божествен живот. Това е новият живот, чиято философия може да се изрази с няколко думи. Да живеем, както Бог живее, да се проявяваме, както Бог се проявява, да работим, както Бог работи, да бъдем като Бога и едно с Него. Постигнеш ли това, всички същества ти стават близки, както са близки на Бога, и всички спорове се разрешават моментално. Само така ще чуете тихия глас на Бога, който ви казва. Прилежание То води към правилното развитие на живота. Разберете ли прилежанието или носта правилно, те добиват смисъл за вас. Нужно е да разберете смисъла им, за да намерите истината. Всяка дума е вярна, когато изразява истината. Ако описвам вълка, ще го опиша такъв, какъвто е в действителност. Като описвам леността и прилежанието, ще дам същинските им качества, без никакво преувеличаване или намаляване. Само така думите придобиват истинското си съдържание и смисъл. Ще ви дам един метод, как да се пазите от ляността, като минавате край нея, сложете на гърба и една прашинка и си заминете. Тя ще се зарадва, защото всяка прашинка носи известно благословение за нея. Не сложите ли на гърба и прашинка, тя ще бъде свободна и ще тръгне след вас. За да разберете смисъла на прашинките, трябва да имате будно съзнание. Който няма такава съзнание и не разбира живота, не трябва да се самоосъжда. Самоосъждането изключва условията да се разбере истината. Който не се самоосъжда и търси причината на своите погрешки, за да ги изправи, той върви в пътя на истината. И в края на грещата намира, че всички погрешки и неуспехи в живота се дължат на леността. Мнозина се оплакват от съдбата и се чудят, кой ги е довел до това положение, да се чувстват вързани и ограничени. Много просто. Леността ги е вързала. Как да се развържем? Като влезете в закона на прилежанието. От който момент започнете да работите за закона на прилежанието, вие ще се освободите от ограничителните условия на своя живот. Свържете ли се с прилежанието? Всякакъв страх ще изчезне от вас. Ако работите с прилежанието, а се страхувате, вие ще се намерите в положението на онзи невръстеник, на когато лекарът препоръча екскурзии по планините. Като започна да се изкачва, човекът се оплашил да не се пръсне сърцето му, да не изгуби силите си и пое от друга посока на движение. Прилежанието е изкачване на високи планински върхове. Който се оплаши от него, влиза в долината на живота и там остава дълго време. Работите ли с закона на прилежанието, не се страхувайте от бързото движение и от изкачването по планински върхове. За прилежния съмнение и безверие не съществуват. Той е човек на положителната, абсолютна вяра. Започне ли една работа, свършва я до край че времето било дъждовно и студено, че условията били неблагоприятни, че има лоши наследствени черти от майка си и от баща си, той върви напред и работи, не търси причини за оправдаване. Леността се оправдава с лоши наследствени черти, а прилежанието търси дарбите и ги разработва. Ако питате леността какво носи, тя ще ви отговори. Нося слабости и охолен живот. Какво носи прилежанието? Дарби и трудолюбие. Днес говорих достатъчно за леността и прилежанието. Това са интересни въпроси, но ако се говори още по тях, ще забравите другите неща. Достатъчна ви е една трето от въпроса. Ако продължа още, има опасност от прияждане. За да имате импулс към работа, трябва да останете малко гладни. Това изисква законът на прилежанието. Започнете с новия божествен ден на прилежанието. Днешният ден да бъде последен на ледността и пръв на прилежанието. Нека светлината на този ден бъде свидетел на прилежанието.